A TÖRTÉNET folytatása: Maria valóban ismét beiratkozott az egyetemre. Stúdiumai sokkal kevésbé bizonyultak nehéznek, mint korábban, amikor az orvosi karon tanult. Maria már elismert, karrierje csúcsán lévő tudósnak számított. Tanulmányaival párhuzamosan néhány évig még orvosként is működött, miközben kapcsolatait nagy tervei megvalósításához is ügyesen kamadoztatta. Megírta első Il Metodo című könyvét, és új pedagógiai irányzatot hozott létre, amelyet saját magáról Montessori módszernek nevezett el. A módszer hatalmas népszerűsége és sikere láttán 1907-ben Felkérték a római San Lorenzo szegény negyedben álló gyermekház Káza dei Bambini vezetésére. Az intézményben szabad kezet kapott, teljességgel saját elképzelései szerint dolgozhatott. Ahogy azt megjövendölte, rövid idő alatt sikerült elérnie, hogy a korábban az utcákon lézengő munkásgyerekek bekerüljenek az iskolájába, és módszere segítségével megtanuljanak írni, olvasni, számolni. Maria sok éves iskolai tapasztalatainak köszönhetünk sok minden mást is, amit ma természetesnek tartunk, például, hogy az óvodások és iskolások rájuk méretezett, gyermekbarát bútorok között tanulhatnak. Egész életében azért küzdött, hogy a gyermekek megkapják az őket megillető, tiszteletteljes bánásmódot, és munkája során mindig abból az alapgondolatból indult ki, hogy minden gyermek tanulni akar. 1912. december 20-án meghalt Renélde Montessori. Maria röviddel anyja halála után magához vette a fiát Mariót és bevallotta neki, hogy ő valójában nem a nagynénye, hanem az anyja. Mário egy rövid időszaktól eltekintve minden útjára elkísérte Mariát, és egészen haláláig mellette maradt. Fia születése után Maria minden kapcsolatot megszakított Giuseppe Montessanoval. Soha egyetlen más férfival sem létesített kapcsolatot. 1952. május 6-án, 81 éves korában Hollandiában halt meg. Módszere azonban mind máig él. Az óvodákban és iskolákban, 70 évvel halála után is világszerte az általa kidolgozott segédanyagokkal és az ő módszere alapján dolgoznak.